قرآن مختلف مولد ان کو دا شیح القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تپسن انیس سو د کشویر دا دی دا ملاوی دو پا تیس ساته اشاہ دی توحید سنت سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پیزان از دی مینچوک جنگیر را صوابی پروپیٹر انواشیر توحید موبایل نمبر زیرو یعنی خلیفہ ده مشرانو داناجه دپای خلیفہ دتا توحید یوسف خدا چې د خلیفہ معنی نه ای ک او خلیفہ معنی ته بهدار وګړو لن تعالی ته بهدار پرمکه کې خپل فیصله کو پویند خلق کې الله په قانون همزه خلقایش پسه ینه اتیاس داسمه کوا وګړو د خصمن خبره واره دا نه یاتوله خبره واره نو خطا بشه تزا سیلالنا کسان تی خطا شودو سیلالنا نو دیلو ریاضات سق فصبر دیتی فریقو دا قیامت یرکو قیامت دو شکل دو, دو قیاسه فریعاتی دی هذا متبعن لیلحوان دا صغراده موجبه وكل متبعن لیلحوان زال هذا زال جو دیاتنا داره وطرق هذا متبعن لیلحوان وكل متبعن لیلحوان ہذا دو دازیم که اساسه هذا دو وكل ضال في النار هذا في النار دا گمراهی هر گمرائی توڑکه موږ متلی تاوی انك متتبع للهوا چې دیشی ته مستحب وایم دې پښې پښې څنګه کوي دا نو صاحب دې نو صاحب په دلیل شریو وایي نو تم ته دلیل شریو ښایي څنګه چې ثابت ته لکه ده بیدات دو قسمه اصلی و وصفی اصلی دیتا وی چی دستارنا غشه منکول ده شاره ده لکه استندار د غیر الله آفریاد غیر الله تا دیتا بیدات اصلی وی او بیدات و وصفی دیتا وی چی اصل شئی منکول ده ده شاره نا و مبتده و علیه صفت په سبب ده صفت ده بیداتو گرده ده لکه حدیث گاردی عبدالله بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نخوخ فاقل کو رج کرو چیز محام نئے پس پتاو ذکر کو نو آگاو دی دور تا لقجیتون بی بیدت انظر ما توڑ بیدتون پیدا نو ذکر کو من خورو خو ندا کیفیت جاہیت نو نو عبداللہ بیو اسود پاغیرہ دو کو توڑ بیدتون پیدا کون وفق اصحاب محمد صلی الله علیہ وسلم تا محمد رسول اللہ دا صحابوں اکیت چک نو عبداللہ دی نو کله بدت اصلي منقوط اشاره نه ني ذات او کله بدت وشي هغه له صفات وركي لکه مخايي كه ابي ابن عمر له اشاره کوم څه بدت وره سمان نفس يموस्को منقوط ده پر دي راهه ات ور کول لالتزام دانش نه هاي ات د بيذتي دي دا ني نفس دعا منقوط له اشاره نه او پدې کې چې بدتي کوي دان نه منقوط معلومه غوي چرته له اکتو ایتنا دا مستحب لیم تا دلیل شریح دلیل شریح نکل بھی دارنگی حضرت جنازی کری بھی اپر طول جنازوں نبی علی السلام دا سلام نباد دانی لیلہ سپور تکی انو کدا سواب بین پیغمبر بنو کو او پیغمبر ویلی ازیو بی دخن فورا کفت کرتی دعا دو خوز بیزتیر آرہے نو یہو دا پیغمبر کو حکم کی تاخیر تی دعا کمدار دعا دائے دے مسنون دے سواب دی لیکن چې په دور کاکه کې دي دو رسولو نه باد دروځي نو زه فاسد شه وړي پیغمبر په کومه تاسې راځه اپ دو رسولو نه فورن لپاسې رضا محل د دروځنو به محل دی نو په قاضه کوي نو زه فاسد شه به دتی کله کله قیاقي چوله دوا مزر مونږه دوا او په پدې کیفیتونه منکورا دا چې کی دا رنگي الفاظ د دوا طاغي کې توقیف دې الفاظ شاعرانه کې کوم دي غویا بیانې فضل لمن الذين ظلموا قول غير الذي كانوا اغي الا الفاظ مسموع بدل کړو الا پناظر شه دایي بخاری کې دوه احادیث عادي یا ذاته سادی درخواست کړو جماث دعا او حاجت ديوا نو تتوا د بصاری کې دوه یو کتاب دعوات کې یو باب صلات کې ناظر ته دعاو کېلا باقي دعا کې داو و آمنتو بنبیلی کا ایمان مرحل رستا پا نبی چکر حضرت دعا و فیران نصابی ترورو نصابی و آمنتو برسولی کا نحضرتو اللہ ما تکم نفذ لیلی غبا غای اینی دیلان دیلی کی چی لفظ منخول لفظ آگان کوئی بیدتین الفاظ غیر منخول ہوئی درود غیر صلاحات تنجینا دارنجی صلاحات سلام دار الفاظ منخول ندی زکر براد خالف پدې مثلا نه کوئی دفن د ملکینو چې کتابونه کتل دا ذکر کړي نو آیات کې انتم متبع الهواء زموږ دا هوا ده چې ته دا کې ته متبع د هواي اته ته زموږ متبره هوای نه ماته نو کړه وای نورې ځاوي دي نو نورې ځا کول هوجهته د ذول شمې سره دې مودا ابلاخه باطله باقص دعا واجب فرضہ دوا په فرض کې راوړل دي چې وايي صاحب دعا انا غا خو یې صاحب بو دعا مالګه دوا چېم شو په صاحب کړی دي دوا پایل دي خو یې دعا دوا مصاحبت فرض نه ځکه نه ګې اسلام فرمایلی دي چې دوه اوقات د دوه است یو جوف اخر وخت بار صلات نا غزت کوئی نا خرگو تینی صلت جوڑت رو باپ تا منگوری دیم لای چل آگا قول حجت تے دنو لزایا دیم دن لای پا حجت قول اے چه پیر شر احمد قول احمد رابگیر قول دا چاوے حجت تے پدین ولا کی اولا تتبیرہوا ما تابیرہ کیگا دفاعش خطاب ما تاتا رئی کلام التا ختم شرم نو خطاب کی تعلقا دا اتباع د تزین دا اللہ نا کسان کی خطا شود تزین دا, دا نو دیل رضا افصاق پس وابدائی کے دا قیامت یہ ریکر تیارے ہو لونکا سورت کے دا انبیاء حجر دے درے و اپنی صرف دائی ہو لی اندی پیدا کریم انگاسمان و ازمکا و میرزی کیا بس چدا دلائل نی دا دا اللہ دا وحدانیت دا آغد یواری د صفات کیا ہو لی دا خیال د دے دا, دا کافران دہرینوئی دہا بستی آیا وگردنگا اقلد چوئے من اللہ مسالا چوئے اللہ کا اصحابہ جتوائے ہم علیہ اکنین پشاندہ اقل کو فساد کئی پہ دنیا کے مبسی تھی نا فی الارد دنیا کے فساد کئی سمان خلاف دالدہ کتاب کئی نمون دئی پشاندہ اقلدنگ ام نجل اللہ دین آمنو او ایا ام دلتِ استخامیر مراتِ نکار دے یعنی ندير ته اچردا کار نه ته او نفس انکار دور قوی نی چې په استفهام انکار وشي نه عظیات کوي یعنی چېردا نه کوم اگر دا او تقین فشار بدکارو وو هغه څران بدکاری دا کتاب تغیر القرآن دا کتاب راولې ګم تا ته چېر کتاب مبارکون الله خیر کوي مبارک الله او مبارک کتاب دې مبارکِ انبیاء مبارک دی وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا مبارکِ اَغَشَعَرُ اللَّهِ دِی بیتَم مبارکان خیر الله چاہی اچھون کے خیر اللہ دے دانا کے مخلوقات خیر چاہی بے برکت افران تصمانہ کے برکت مصدر مفورت مانا کے اندر کے خلائق خیر چولے انتال سکری او کمانا دے فاہل کے یو خدا لغت غیر منکول دے فادی یو کلی پکا دے بل معنی غلطه دا کتاب دا کتاب دا شی کتاب دې پاره چې سوچ کی پاتونه دې کې خپل واقعي کمن دا نه کتاب اپی جي اپی जाण دي په ما سره پي نه قران نوند لفظ او معنا غالو دي دا نه چې تشت لفظین دي یا تشت معنا نن دي څنګه بعد مګر په دې مصیبت تختل وې چې لفظې نه نه نمار ترمی دا موسیقی بیسوائی تا سو امیانی داغو دا غی مضو منشق چه قرآن نده چه دا حالا خزن او باقم داغو تا سرائمان سخشتا پانده او زمان عبدیت پکی کاملو ادهو اللہ تگردی دن که یاد که چه پیش شوپ دبانده ماجگر چنشیوی کرا سنا صافنات چنشیوی جیاد کرا اغپا سنو که پسرو که لس چنشوی او دالا سوارا نو نوه سلیمان عیسلام زمینکم مینہ دمال خیر مال مال زمینکم مینہ دمال سرا سمان خیر مرات مال مرات منا سنن او قرآن کی دخیر مانات گرن را گلد اصر تحب مینکم مینہ دمال سرا ان ذکر ربی ان دو مانی یو ان پمانا لپارا دین قرولو چې په جہاد وکم مینه کوم مینا د ایمان سره لپاره د قرولو دین الله ذکر د الله یعنی پاره د جل الله دین په ರೀತಿ کوم اول امانات عن تمامه ویرات مانه دا هو سليمان عليه السلام مينو کرا ما مین د ایمان سره نو مشغله کوم کتاب د ذکرنا تاسو نو ختم نما نه عن تمامه قلی سره اسمان زما مشغول شم زردي پوري يا جما ن موس مراد مال او كلا اثر تو مانادا خداري تعذيب ان سر دي اثر تو حبل کي له فشغلا ان ذکر ربي مين نوقدري مال سرا نمشغولي کو مالا دل لازم ذکرنا زمنا او خير نه مراد مال کي شي او سره خير نه مال بيخي مینہ میں اکڑا مال سرا نا دے مال دا اللہ دا ذکرنا مشغول کریں یا دا خیر مرات اصنع اصنع سرا مینہ کون نا مشغول کرم دا ذکر دا رب یا اوبل داوے سے محفور محفور محفور دے حب الخیر مصدر دے او تقریل اعباب تو حاضر خیر نسلہ حب الخیر مینہ میں اکڑا دے اصنع سرا پشان دے مینہ دا مال نا دے مشغول کرم او داغی تسید رسول علی حتاکے حتا طوارت بالحجاب چی پرشو دا سنا پردکے دایز غرور لکہ حضیث کم راضی نبی علی اسلام اسناس غرور ابن عمرو از روم پارے کیون مینہ میں اکڑا دیم اسناسارا نمشگول چیم دا کتاب حتاکے مینہ میں اکڑا چی پرشو دای پردکے یہ نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نو اپڅکي دلته په ما باندې شروع شې چې ما څه کولات په ځټونو وړانده مساحه معنا د الالو لري نه وایي صحو بیروز کوم کپرای دان لوي دا سبب نه ده مساحتو بل ما دیوال ماته دا سره وینې ده مساحت او معنا د لاس پرولو لازم مساحتو بالراس لاثمی بوتا پسارا مساحتو بالحایت لاثمی بوتا تدیوال دا سارا بینی ریز چی چې کئی نو او دا چیز بیترمان مال سنگا غالا لکن اگر تصید دو خبر خیر قرآن رسو گئی مین کوم دیسون سارا حتاکی چی پرچو آسون اپا پردو نو اپا زی کئی نو شروشو سلیمان چی مسا کولی سٹونا زا اج پند چه دا سونه دی جهاد دی نبیعوی اندیکی خب احبابت خب الخیر اندیکی ری ما سونه سانا مجدولم دی جهاد نمان اغا مصبا دیشن دلتا من نورز دی کردی انو شهد دی دا دی اهودو روای <تصح> مز وقت اخر تراره و نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه وقت اخر دا تلوساوہ چه مان اغا وقت مصباب مدلته کې دا موږ مسابقه نه ارتفاع د موږ کې لیکن حديث بوخاري کې را دي چې نبی اسلام کان يل تفتو یمینا الشمالن حضرت پس سترګو کوڅه کې بېدیدل چې صحابه هم موږ کو کني شي یو ده کې ارتفاع ناروا دي ارتفاع ناروا چې دنیا ده پاره او د دین ده پاره حفاظت ده پاره دانګه حضرت عمر رضی الله تعالی او چې کله جنگ قادسیه کې شروع نو حضرت عمر با قاتل لاړه نو مشکل نیو ارتفاع ته د پار د خپل فائش ايو ارتفاع ته د پار د مرز دین نو مشکل څېرې کثیره او په یوه ځیګرتا توره غصې ادر سره نو جهاد کې کې یو ټکا ایمان سره وکړي او ارواح شي نو تا کافر ضد مقابله تا یو ورته ټکړل بند نه کوي او ته دا غزا نه راځي او کافر تو دي دا تیج مز ما تهي نه ما تهي بلکې موږ درځو داویو سليمان عليه السلام چې jihad د پاره قازو لا سو نو وقت مسابته لا نو سليمان اول ورکېش کړ جماعه وافلار مستحب ذکره پځی مینکو چې د الله یاد وکم پدې او هغه ته په شایسمه سی رحمۃ اللہ علیہ چې کله دیمن قرارې موږ دیمن مليان راځه موشن حافظ دراز یو عالمو قاضی باندې هغه حکم شته هغه دره یایمو چې هغه ابو قریعه دا منطقین دیلو یو مناتې قرار جمع شو نو دا خیال وکړه که دا یو سر سره اولوله ورای کی بندي کو نشاش ما ایغو یا اوس کې لنګواله او اصي چابي کو او باندې یو شهره باندې چي چابي کړي سره والي لاشي دا يې اسو چابي کې ندي تازه شي نشاش او پن اص چابي کو النګوټه والو او به چولې هغهي صحا کو موږ یې نه غالو نشاش مين نه تاسوږه ري شاش مين وي چرته وي ولي يدا اولما راغلي دي دې څه صحبی <صالحة> مجید. نو شاہ سے بات ہوئی اوکی کنا. بینا پر شاہ اسماعیل بے کوئی. او ما اوکی. نو حافظ دراز در منطق کے حصوص اولونا اکرا. نو شاہ سے اصل چاپی کوئی بیلتفاہ پر لائی جوابونا اکرا. نو بے شاہ سے پیتراد اکرا ہوں. نو آئی ٹون غلیش ہوں. نو اسماعیل سے رفادشی نو انتق پر دکی. نو شاہ سے صلی اللہ علیہ وسلم راواخلا تاجراواخلا باخاط راواخلا متاداوته ویږي چې کوم کتاب زیات ګران دي اب اقات شي شاید مهل شي زموږ الله دې رسول الله اسلام اسونه مصلی او داخه دنیا کوم نه لپارا حجو علیه فپس کې دې اسونه માતા شورو شو چم سکولیت سټونو اپوند این سلیمان وی زمین کم دے مال سا چدا اللہ دین خور کم زمان نفس دے سرنو پاری بیند دے دے پار کم چدا اللہ دین با خورم جاید با کے طالب دوڑا اکھری ایک یا رب دمار بی خیشی قرآن تا خرکی نم ما غم جاید دے خوب کم چتا زین دام جاید دے دارے کے نفس رے کم ایو بھری کی پروت اتاقید اجمائش کرو مالی صلی اللہ علیہ السلام اومی غرزو پجولائے دکھئے کرسی دباب در کارسا یک رسمن دے کارسا یک رسو جمعکی او تا ہوگی اور کرسا ہے تو بدن پر کرا گن دیگی اومی غرزو مالی پجولائے دکھئے یو جسا نراؤو از اللہ اتا مورے اللہ بخن اوپا ماتا او بخن مالا سلطنت چنید مناسب اچالا زمان اپاس ما باندې دا تلاراو له افرادات چلا پچا مرولي بیا نو سمانه دا امتحان په ما او کې اداه سکه امتحان پچا مرولي دانه کې دخلو یقینا ان ته دونکو مصابره کړو اندله با روان د او کو حکم د سليمان چرا حسن کوم ځا ته چې بنت سليمان اصحاب حکم واکې ذکر کوي وای دا صدا یې اغه خپای ویلی خپای یمات پر تا و جلل انه سليمان وي جنات چې دا شکرجو کې چې دا ورته وولي یو روایت ته ودی داریک چې سليمان وي چې زه خلو دغبا دن خپل مالا جيرای کی نو زو بجات مقرآ پاک اغل حضی ننگڑی یو یو دی اول که اغل ننگڑی جسدن لوت قرآنو مقاری که دا حدیث راجی سند دا غیب تول سقری تول مدیدی وائی زماع عقل تدا نرا پیوزی چه دا آگر دو پر کسن یعنی دی صحط حدیث یو دا مدیدی اتر دی چه دا مدیدی اکل منی نر با حدیثی حالان که داغای جایل قادیس من پوئی دی چه نبی حضرت سلیمان ویری بی چه زباد امینش پینا خدوصا خدم یون افتدا با کن کل اکر افتاد نکنشی پی افتدا این شورو با امینش پینا کن دانا چیزیش پک بٹرول بازم خو شورو با امین کن که اللہ تولی حمیری چی دو ام پادے کې کے بل اشکال دارے یو ذائی کی بخاری کے رازی وکانا لغ ستین امراتن او بلو بل اکر آذی وکانا لغ سبین امراتن او بلو ارادی وکانا لغ تسین امراتن نو با جا خلقی پا حدیث نو پیلی و ایدا مصطرفشن دکا الفاظ دراوی یونی دی مدا کلی که الفاظ دراوی یونی نو حدیث مصطرفشن آقا قابل ده جدی مدا بیاننے پوئے پا کل راوی تابیر دی او حالت کئی او ریخ دی او پاک ستین دی او قلع راوی دو برحالت تاریف کی خررے فزی او یاری لفت کہای او و قلع تعبیر دو تسین کی خررے و عامی تسین گئے نشہ کم راک راجی چسعین منح تولے سیکم راک راجی سابین منح حررے سیکم راک راجی پاکی نشہ اسطلاح سنگ را ہے داروں عزیز کی فقال لہل ملکو فَقَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُ اول مُخَالِ درِغَ لَقَالَ لَهُم صَاحِبُهُ نو عالتا باد خلق علتا مانا که اصف فلن وقیاء عورتا ہوئی حالان که رو سبقاید عجیس را ری نو صاف لقل فَقالَ لَهُم مَلِك جبریل رو انشاءاللہ بھی اسی نو جائتنا اصف بار رخیاء جو پره لئے لکای سر امان با اصف لجادو ارتون ناغنم اتبوسن یانه حدیث او قران ټول دی خلقو خلق دی نو فتننا معنا دا آزمایښت معنا دا سړمان و موږ ورته د جولای کې و چې سا یانه سمانه دی چې داش پېتو او په ځامن راځي عذاب یاد کو او الله بحمانه را ابا خنو چې متا راځي مالا سلطنت چې مناسب دا امتحان په چا په زمانہ اتابیار کرومون کله با روانو با حکم د سليمان صلاح کوم د چي دبر سيدو عدالت بهو شام کې اقول بر رات کابل تا عدالت بهو که شام کې اقول وتا ذربایجان تا من پوسازايي او تابيار کرومون کي سليمان الله عليه السلام یې نن ول لبن نا هر جوړه اونکي او په اونکي بنه چت میمار کی آبادے کی زمون پر پوختوں کی منترکان اورتا ہوئی حالانکہ عربی کی بیر سرکتے چت کی جوڑی بننا اورتا ہوئی اور چی آبادے کی میمار اورتا ہوئی اوغواسن قپیون کنکی انورو تریدیشی پا تنظیر انکی چی چابا خلاف کو نویلو مون تا لازمون بخشتے ایسان کو پخل کو یا ساتا تاثنان صاحب کدی دا اختیار دی نبی علیہ السلام صبر او حسن سلوکاندل ټول او باځې په خدای بخاری کې راځي نو اول کو حضرت عثمان ورته دمال د بیت المال او تورې کوم د جرم دی دغه خلیفہ حق دی چې موږ دې وایي ادل درجه واه بهتر ما بیت علاغان ذکر شي داوود مطلع شو سليمان نوطلع شو ایات که بنده دمگا یوب چاجدی اکرابتا نوگا یواجد ہے که اللہ ارسید ماتا شیطان قصدیوالی اوپو تکریف نسبت افعالی فائشہ و شیطان تکی تعدو بان نشیطان سا ورسا سب ہوا نوگی مانگا ہوا صفیص ہوا او اور کس پا ہوا دادا ہے دخوص اللہ یا از اس کلو دے. او باکو مندتا احل دو اپشان ددائی سردائینا یعنی اغامی جو دیکو یا امی نور واتو میرہ بانیو دمنا پند پار دا تلمان دو اوی منگا یوکتا اونیوا پلاک کی جنبک نوا پدیس رکھ دا امانس کے گا ازکا قصہ میں خور رو چیزا وطا سب لختے ہو را اطلاع شیطان زان پیر کر رو خلقوتا ما سره داروگی اغه د اور کول مقدم رااله چر داریږي ځکه هغه پوسه شیطان اونته چې زما په مشکان نوم بیماردې به ټیک یو اختراقا نو دایي درته نوخه او تله چې چون کې زما د سر زما د بدن مالک ایوب دنه زنه ته پوسه کوم یو یو اختراق زه ته یعوب روانه را د او پیر پیرا غلره او دا ورو او څه اما ته رايوښت زما په نوم راځم یوب نظر لرول لا کېته ته ته په اني سي څنګه له غوښه نه ما په تصلا کوي نو کله چې الله روک کوي راځي چې ګناه کو نو هغه کو نو که شه کیو کی نه له مجنم کې نو الله دې مزلو انداج کې موږ یو ته صلاة کې جنبکو نشا په یو ډول احساس دا خود امر دې دا کوی الله او فضر امر دې داسو کوی الله الله ته نه نه دا سو کوی الله څنګه به دې ته نه هیلاراله موږ یو دې ته امر ته هیلوی بدبخت اول کله آیت مې نه وکا دا حکم او تهلی چوکراکا دا ته د لوی ویلی دی او بل مفسرین د ټکو لدی دا نه په مذهب دا هזי کائنات لایوب خاصه ده دا صرف ایوب لخاص ده اوس که سوې قسم کوي چې دا به اصل نه ته ونه جامب کی شواله چې په جامب باندې مو مذهب خلاصم د قسم نه اهدا قضې متفق دي چې دا د ایوب خاص بل سره دنس کوله ځکه امر ایوب ترې خوسياته تی تهریدا لیون زمونی لیکون تا ته مرده چم مخرب دې ته خوسيات و نه وای کلا خوسيات دي بل دا انا وای چې دا شرایط من قبل نه دي او شرایط من قبل نه حجت نه دي چونکو عمل ما ان نشات کده آیات راغسه هغه ما په تحقیق کړي لکه څنګه سورتی یوسف کې ما جب ملتزين او اهله ذکر کړو نیمال آپ خیستہ بندہ ہو اللہ تو گردی دن کے زمان بندہ ہو خیستہ کا دادرے ابتلاگانی اللہ مفصل ذکر کرے یو ابتلاع دا حضرت دعوت دیمت سلیمان اور دیمت دا دے دے. دیمت دیمت دادرے ابتلاگانی مفصل ذکر کرے آیات دے امیر کو رسولیہ زمان کی دیمت دیمت چداز کوفر کلمہ د انبیو چې جنګی دا که څنګه مثال اسلام تاسو کو چې خدای تو کېږي نه نو د بوتله ورکه کومه کې زو نور کې چې زو احادیث موږ زو ذکر کوم نو پاګه ما کړی دانګي داتقانی مذہب دا کې لا سرین چتر رفقایانو کې لنفاصت شه ذکرات له کثیر دې نو قادی او حدیث جوړ کړي نو مالی کېږي دا د رفقایانو باره کې که پر فائدې نوموت باچلې دي دا حادثه باچلې نو اگر مو کلی وی شيخون لیکلې طالبات تا جلدمه کتابته نو پويږي نو کسوند خاني نظر ده دا ونه په حنا بلاو کې د انصاف او مزرب ده چې پر فائدين چا و کنه نوموت رفاصل څه ده کړه په لیک سره ده حاضر په برخو حاجي شو کړی نو مالي کړې دي چې ا حادثه وارده په بابه رفال دین په لحه لا صلاح دا چه کم ذکر کئی فقهان نو دا باطل دی او کم کې پا محیرہ جی ماغو دا غیب بیان میں دیکھ سرے سر پاگلان و ملک دے خبر منوشی کو لے پیغمبر کی چنجی ما آز اللہ کی اقوائے دا غیبی زیتی دا ٹون احادیث موضو دی ادا دا یہود دی چایوک زنا کڑو نو گوارے چنجی پا کشیو توبہ بے دا ټول دی وحید بیمان دی هر پیغمبر پوری لکایت اور څه تپاسی له تپلی تپاسی هغه تپل گئی دا نه کی څه معنی ذکر کوم په دا دا چا چې تپل به کول حسینی مشهور شیا په عراق کې مهفضی شیاو نه واستې هغه تپاسی تپللی روح بیان هغه دروژن بیمان چې ټول عمر وای کی سیواله نوو کیسونه کتاب یې اونکو تقپاسیر اخم تفسیر شن از ایدو ملک آرده نو ارسو خاتب اللیل ده رنجو دست عرصه پتن نیشه مردان که رو ده دیر شکالو خبرین تی نیشم سا دیکھتن ناسم یو سری تفسیر را رک ما تاوی تفسیر مینشنا را رده آو اشتا دنچا سرک آو تب ایخ لی ما انومی سره ویارائی سدگیاین مان قیمت سرده و اتیا مان پا اتیا خود مجرید که گیسه دیم او دمانه که مجرید پاویا که دا نمان تب دا ما بجود تفسیر و اتی پا اتیا و اتیا مان تا اتیا دا چتازه مچاسه کام اتا دا خطر شیرده مارت امان خطر شیرده و او مان تد سرده سرده نساف شانه اتراف خرد و ما اتراف خواهی گورا شوه کود و دا خوبکو کفر و اید مای دن سورت بنیسرائیل فلانے آیت راوک کار چرا یا دا اون کفر مای دن سورت نجم آیت فلانے راوک کار حج راوک کار فلانے چرا ایخ کر مای دا اون کفر دے مای تو ایتا قتل سنگرے یا چردے سنگرے مای سر ایبو لواری سر ٹک بور کرنی دا او خو بی لوار ندے چه سر ٹک آمبرور کرنی سره به ترکان یا ترخدوم ور یو سره دانتا د قرآن مخصر وایي ترجمه کې یغ په تفاصیل نګولي بس تر کې په پټي کې څو غول مو کار دی دو جنما داور کناسون تطقات المخاسرین شایکه ده مليان رالو ماته داویدی متقاتو مخاسین دې کې مې سي یقین لري ابن شهابان دې کې لري او زمما باندې نه دې لري یوهلی ما داوودی ددل لکله هغه د مفسر ترجمه ذکر کړې ده دا د تفسیر نه لکره ده چنده تفسیر کیسه دي صحیح ذکر کړې دي هغه تفسیر مفسر نه راکېلې ته ترجمه یې کیه پرانی وکي پیدا زوري کتابونه زمما تفقات کې د مفسر ما ترجمه ذکر کړې ده او داغه بل اشیا کتابونه نه ذکر شوي هغه تفسیر یې نه ذکر خونده ځین دا چې موږ فاسیلینو تاریخ لیکلې وې خو دای نه لري لیکلې چې په ديمي صداي کې تفسیر څنګه ديمي کولې بدل شوه دريمي کې څنګه اصولونه کولې بدل شوه نو ما دام لیکلې چې قرون بنی صداي تفسیر صرف د روایتو ا په ديمي کې تفسیر بیر څه کې شو زګا فقہ شروع شو ا په دريمي د کې رد شو د ګرافیک په پیل کې 91 کې بږي د مقدار نه نشه باید کلی لري انسې تي انس داودی چا چې تباسي مليږي ما راوښلا کتاب کې داشته مت قتل دا څه وي خداسه مایا ما نور د ما کتابو فائدې دي اځانو کې بداعت کې شاتبی او مسل کار کړره تفسير سره اصول نه وي قایم کړي چې اصول او قایم زما کتاب اصول سنت او زين نور کې مې د په یوه زما داسې کتاب ولیکم چې راګې مثل مفکې ما د قران د فامو سور د ذکر سید می چاځي ګر کړی ما چې په درړ لیکل کړی خلاصا چا مې د ذکر کړی دا سي زاوول څو کوم چې را مضمون ته لیکې چې دا شته چرته کتاب کې وته نه نور داسې ذکر دي کنه زه مې صداځه کو نه لیکم نو غواه چې لیکم چې ضرورت یو ورته او خلکو توجه وکړي دا دل وجه د ملک سر قیمت او قدمی شو د خبره یو ور کتابونه را ابا سید د ډیر لوی کتاب دی تفسیر را داوی غلطی نشي معلوموره چې د تفسیر کې غلطي کم کم زاړه دي راځه کې دایو بری السلام مبارکه سید جرمي کړل دي بشمار جرمي کړی دي یا چې جما بنديان ابراهيم او يساع او يعقوب خاندانه مه نیکان بندیانو از بسیرتو انا اخلصنام بخالصت ان ذکرت دار اخلصنام گردولی منگ دی خالصین اخلصنام جاننام خالصین گردولی منگ دی خالصان دزان لپارا خالصین رہا منگ دی خاسکلو زان لرا منور منخاسکلو زان لرا پرسالت انا اخلصنام بغیر صفت خالصتین په خوې خاص سره موږ د خاص خوې د نور نور لم نه ورکې موږ خاص کړو د نور ا صفت موصوفه موظو فره به خسرتن خالصتین موږ زولی د خالصین په خاص خوې دی بے سبب یاره په سبب دی چې دی له ما یو خاص کیږي او اطلبنا بمانو رسوخ نام راضي او به د پاره او تاجيت شو ځکه په دې مو تاجي کیه ان اطلبنا مو خاص کړو دې درا په سبب دې چې خو دې صافو ویو ميو را صاف کړی را صاف او ذکرن بدل ل خالصتن دې سما نا اغسشه ذکرت خاص کړی مو دې درا ځان او خوئی خاص اغسش ہے ذکرت دار بغل لے یا دولدہ دا اخرت دار نمرات اخرت دائی با اخرت یا دو ترغیب بے خلق و لرا من خالص کرو دائی زان لرا جا خلق و لرا باید ترغیب دا اخرت و لکو ذکرت دار یعنی سمعنا پسبق دیا دور دائی اخرت لرا او ترغیب دائی خلق و لرا دائی ترغیب بے ارکو یا مراد دار نا دنیا من دا خاص کړو دی لر دا ذکرتدار پیداولو د دنیا کې په سبب د بیانولو د کتاب دنیا کې ذکر د قرای کتاب من دې له خاص کړو چې د کتاب دنیا کې بدایې او بیان وکړي اولمان من خاص کړو دی لر په خو خاص ذکرتدار چې صفت ثواب به یې په آخرت کې اجر و پاداش کې نه دی یعنی د دې په اجر وکم ا بهتر مقام ورکم اتاقید انتقاد د نی قانونو تلشي یا کچمې وی ایسا دل کې بند ټولو ز بهتر نه پغم بیا ذکر دا او پان دا پند مشرکا شفانو اختیار محتاجو اجازه ذکر دا پند بیان نه توکل ټولو ماته منقالو محتاج موتتن را بهرمان جنات اگند پرانشب پرتی دروازه مفتحت لهم دروازه جنت لېبې چې خوشوي ترلې پوره وې شي او دروازه جنت بندي چې دوځه کڼه وې شي دروازه بوطلا وې شي ټولې کې چې دروازه کلاو کې دره راشي چې دې مخوي نو دروازه جنت بندي پرانشب پرتی دروازه پکې بګې پدې کې اغاربا پدې کې تاسو موږ نه ډېرې اځې زغبا قصراتو ترفی پرم ما مانی کړي دي غاړي ميدان په تو پیارا دي زړه په بیانې نو کوم اطراب امزورې امزوري سره سره لو بي کين ادم زو دي په شرم حباتي دا بيانون داو د شېدا دیسرا ګرزګم لا پوهه نه دي شي او تاتی دا موږ ریښتې نشته دلې اخلاصې ما انکم یان فذنا حرکت شو اضا خبرم دادا هر پارن سرکه شو بتر مندلله 10000 دا دې رای کي یو له ځل لا راوړې دي د پار دې د تامي او دالې دا دالې ما چه آزادې نزل تر شو د پار دې زجر موږ ته کوي ګرمو وای نه حاضر داری، ادپارو خرکشو بطر مقام، اگسا جای، جہنم دنگا مشی دیتا، سبدا پی چوننا دا حاضر داری، نو دیسا کی دی، او بس کی دی، گرمی او بو، وینی زوئی، دو زخون وینی زوئی، او نورا دا بنا بای پشاند دی جوڑا جوڑا، او دارنگی بای، او بو دیشی، دایاو، دلدادا، مقتحامون، دن کی درسا رستا سنا را پرنی دل، لکه خلک په دوزي افيول پن داغه فرشته به پتا سره پونډي نو ووي ا مشران دا کشران کې دن نه کیږي نو فرشته بووي هاذا فوجن دا دلاله را پون چی تاسو را مختهمون را پون تاسو را جانم کې ادين تاسو رضاي شو نو د دوښان مشران بووي لا منهم من د دې هر کله دایتا ترېب فلنځه د دې هر کله دایتا دیپم راشي دوزاستا هغه دوزخ مشران پاتې نو هغه ورتوي تاسو خوشالي مته وي تاسو د را لې نو قالو خويدا کشنان تا تا بل انتم د دې غسينه بل کې تاسو صحیح انتم وروړي دا مها باندې کوم په تاسو موږ خوشاله ني تاسو موږ کې دا مقام موږ لږه ډوډو مقام دا جهنم د نارو ته تعبیر کېږي کله په جانونکي زمير ته ذکر راځي ک بلکې تاسو موږ کې کړو دا جهنم موږ لږه انسبت دا یې او دی الله چا چې دا راځي ان ته هلې نو ور کې دلا دا عبدنپور کې قدم موږ چای ته مونږه مرای چړیو الله دې تبا او ربات کی او وای دی چې لمغلا چې نیمه نیمه سړي چې موږ یې سره د شریانونو نه یوه شريل شي چې ما سره د جانورو شربو هر وختې لکه یو څوک پنځيان شریان دي هغه شریان وې جانم کې نیو اترا دناوم سې نغار من له کی گشتاله نن راینشته ان ذالیکا دا بیان نشارے او تم جگړه د دوا ښانو ورته مونږ جگړه کوي دا بیان نشته راي هوا زیراون کې پر یو خبره خبر نن رکم انبیای تولا اجز دی نو یو خبره کوم ځنیشته مدنگار بيدالانا کی یو زوره مکو په کې غالب بون کې و دا خبر دلوی دا مسالہ دا د مسالہ د دا یو ډیر نو خبر ده دا مسالہ یو ډیر خبر ده ا تاسو دغه مخالو اوسنته خپل کوم خبر ده توهید مساله موږ ته گزاره ته گزار دینه انبیای گزارې کړی او مې چې پښین شیخ ولی دا خوله پټه به تللی دی وګغ نو دا زه د مجلس نه مخړوي انشته جماعت را لرم پجمات ګوران ظالم غیب دی پیغمبر مونږه بیان شوونه د غیب ته صلاح چې دغه خبره کوي په دې کې د پوره جماعت پټمات نشئ انڅسی نه دا مګو راځي چې دماتا دغه خبره باندې چې د نظیر مبین ده راکې هغه مشهور حدیث لکه کوي داد دو رحمان ابن عائش الخزرمی یا روایت راضی تیمیزی که رعیت ربی فی احسن صورتی فقال لی یا محمد فی مائی اخت سے ملمر ورعلا ما اللہ علید خیستہ شکل که نما نیتا پوزکو چیز بار جماعت خبر پسکئی نما اللہ نکوئی گم فوزا یدعو بین کتفی خطاو عجت تواب برد آبین سا دیگیا فعلیم تو ما فی سماوات و ما نو الله لاس زما پسی نکے خود نما يا قالوا لي لو زفاري سر پار سپورش قالن تمہارے سماوات وڑا خدایو حدیث ہے قال الترمذی سال محمد بن اسماعیل البخاری نے هذا حدیث فقال ليس له الا حدیث واحد و عبد الرحمن بن عائشہ بل حدیث سے خدایو حدیث ہے وقد سر بن محدثو کتاب ریدل کے میں ذکر کی داوی عبد الرحمن بن عائشہ قلم سر کله اجمال سمائل ابن خامر حدیث بیان کرے کله مازی من جبل یوقا کا ظلم مسترد مسترد دی دین دا چه دا حدیث پر سره ذکر کی دین دا جابر الرحمن میعائش کله سند ذکر کی میس کی دصابی او دزان اکبر نے ذکر کین قتار کی نو عزیز قرآن مقابله کې څنګه پیش کیتا پتہ فاصله کې قاضین طغی حدیث کلام پکڑے دی راي نور دا ځین نه لیکلای یو ذلی پنجاب کے روم نو جو کتاب کرا دی ان ابن اببار عبدالرحمن صلو شعر ہے حد و صنافران انفران ان ابن اببار ان مالک ابن خامد حدیث دی نو سوال را رہے جو ذریعید بن سنجر عبدالرحمن ابن عائش بن جنون جرار کولا ابن عائش لیکن چی ادنی عباس آگئی، نو پڑی سنگ جرم کنی نظر محمد شو مور دی، مائی پڑی جرم اشتے دا عباس نو دا ادنی عائشتے نظر محمد گلی دا خطو جیدہ فوکسوں کے تیراو بھی کی چی تا دی عباس نو دا ادنی عائشتن جوڑے ماجی ادنی عبی کتاب دے ایلال الحدیث اور هغه باب رضوی جلد اول کرا دی سوال تو علی وابي زرعن حاضر حدیث ما ده خپل ابو ادم نا چا د غای ما غره ره ابی زرع ایمان پاجي سي او سری کسرې کسرې طلاق واچول ک زم قذر طلاق ای کړو زرعت اولاد حدیث ای نو طلاق واټه شو غنا نو ابو زرع نه کسرې طلاق واجي قدره لکه عجيزه ابو زرع ای دي زم قذر طلاق ای ما تزرے دکھایا ہے بوخازی سالور در تیندر در تیاغت اپا سوردہ سیمان نپا کے نو ابن ابی حاتم علی اللہ الحدیث کے مرمونی جلد کے ذکر کہی سال توابی وابو زرہ انحاد الحدیث ما تیندہ تفو سطور چدا ابن عباس سنگر آگا جیس کے اب ابن عباس بلو ابن عائش وحازا من تغلیت النساء وچل کی او غلاندي بیل نکلا نا شریف قاتل معباشر او عائش نے حمزلن ته اٹکی نو سین ش دا میں امام زغراوی دیلی الهل راضی ابن ابي حاتم کی ما لاور کی یوسینی الهل راضی سره کی ما تاغوې یلا کی تا بو افسنور کی تا پیندګم سره سے هغه سره ما مائزاو یا نا خلم ما ایسی کتاب اغسطه گوره نا زمان خدا کابری کاد امریکی اغسطه مگدنگود کو کرا غلق انا آغای فرکارتے والی ما بی فیسے ہوئی توری زمان پلار امیو ما لا یو مراحا اغسطه و زوری کیون انور منکر اپانا نوا نما اغدن پا فیسو اغسطه تاو سموس پاچی شوئی نتے گوره ایسی کتاب گوره کتاب میں اغسطه کتاب گوڑی نای کتابی اغسطه رای زمان زیان ایوب علیہ السلام حدیث ماں ذکر کر رای نما تبولی کی تینجی پوکی شیون ایلکا کتاب نا گوڑی بدبقن و حق رای صدا بخاری تاریخ کبیر لس جل لکی در در در ما بیا بیا لیکا زمان کتاب لس وع مصود در شل او زمان فارس افیبا بالې کتابونه ما ته تبلیغي ما په سر کېږي چې دا زہر بی قاتل. کتاب موږ ور دي کې غلطي دی راځه او صاحبې ګوري یاغه په ل펀 کې ما یې ته قران را ديس کې منبل سره جن کې سو منتقل دا زهر دی قاتل ارغم کتاب خلو توسا یاګه غول کلی یوګه وي جماه قام مړي په سر ولای پکاره دا حدیث کې راځي اې را دي راغره او دا ملځه چې چا به بس قلم رواغ وسره هغه یو طالب ورته ته نو پلا ته تاسو ښه روي کې سړي وي رکنده پدري ميوي او هغه ورته فاطمه دي خو ختم بابا زکه مورې بلې گاوندې ته یې یاله پدنه مشاوره و څنګه ورکه کوم ريو اتو پوسی راکیه تول کلم پک سبین کا غدر اکی ویالت کن دی کن روی تور فو سبین راکی دا فاغ مولیان دی کن دی کن روی تور فو زمجاتی تر تیوکی دا مولانا لی دا دا ملک ازا ملائس ام اقدار مشتی سانتران شرکتا حاکم خوختم دا دا ملک او داو اکیوان ما تایستا دا مولیانو بیزتی کم اینا تودا ما دا مولیانو علم کری زی بیزتی کون وڅ دې nástوکو د عالم دلیل دي یا سنت دی مونږ رسې یا په قران تو یې نو قرآنی سورته وي یا دې سند او ما سره سندونه مشه ده چې یو باندې د مکه د مدینه زو درلودلې امه نه د قران ته پوسوکه چې د دې سورته سمه څه دي جی واه دا ټول nástوکو د دې بحثې کوه که تھا په منځصه چې موديان نړيو پړکی ترلی اغان تملی الوی دالم قمیصان دځای کنه په لوګونه بون عظیم وا دا مسळा خبر لولوی دا بیان چې کم تیر شو ما منلای دا دې لوی مسळा تاسو یې نو مقوالو انشته مالراینم کوجی معظمن چې څو باظ کويږي نداب مگر ویشی دماتا دنجیری موبین یاد کا چې ویل نوکه ذکر د مجرمین وشو او داغې د شرم او دا دې ته ملا ما چي چې یو کلمه بیان کوي نو اوس داغې مشر بیا نه شي صدا او صد شيطان دا یو دې رب صاحب فرښتوتہ زبردا کوم کې ام دې وبند راکټينا نو کله چې برابر کما تو کما پدې کې څل امر نو کې نه دې ته تابعدار ساجدين تابعدار نو پرې دې ته نو سیدو کړه پرېستو غوند ټولو مگر شیطان ځانمو تبرګړنه او دې پیننداله کړه کفرو خدای تا پته ژوند یې ویلا ایریس سشمن کتا را سُنتیا رات کډاله فدراګره اما ځن ترکیب نه کړو سشمن کتا را پنځي دې باندې او چاته چې ما پیدا کړو پوکو لوتم ځانمو تبرګړنه ایته بونن وی شیطان زخوانا امدنا پیدا کریتا ما لردور اپیدا کریتا رکھٹے رسد و خلکر آلی فرعونمائی ام انا خیرن ام حادل لذی ہو مہین شیطانی ذلوئن سیموی ذلوئن قالو یا اللہ تر رکلشوئے اپتا دلانت تر قیمات داست داست وغمشورو شیطان اللہ ماتا انتظار کی تر قیمات راہ جن اوی اللہ تو دعا خلقنے <تصفح> کی انتدار روکڑے شہرے مستجابت دعوات تے وی پلانے مستجابت دعوات تے مستجابت دعوات تے شیطان ہم دے دعا سے کمال دے, دے مستجابت دعوات انقیاس قرآن و سنت تا کمال دے مستجابت دعوات کمال ندے قَالَاوِ شَيْطَانَ قَسَمْ يُرِي سَا فَيْضَتْ تِي گُمْرَا بَقُنْغُنْ مَگَرْ چې سَا آغَى بَنْدِيَانْ تِي ان عبادی لیسل عالم سلطان بنی سائد کی طرفو قالو یا اللہ پس حقات او حق و ہمزه غاغدار رشتینه خبر او اشتیاغم غاغدار دکبکم جاننتا نه اسوچتا پسی دین نه غون الله کریم مرا مغورم تا تنا کونا چې تکلیف رسوم تا وستا ادی نیوسر دین یوسر دی کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلن الناس تکرفانا صحابہ دل بے تکرفون ابن مسود تو حجلہ شاہ جلدان الارقاس یہ دا رسی تیوکتا ابن مسود قدرت اوار دوئے تومو عنی فا انہا جلتن للتابعیت و قدرت گئی استاس زلت اتلال تے خلق بوئی چلائنو کران دی. وفتنة للمطبوع وزمان فارغانده شيطان بيجي سورلوه سريك السلام عليكم الله الله كَانا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلْنَا استَكَرُّفَنْ ناعد بيته قَلْسُونَ دانه يتياه به رواقسته ده صحابه يوخوه ده نده ده صورت نده ده قرآن مغربن ده مخلوقات افوه بشي تاسو خبر ده ده پس ده زماني پس ده جان تاس قرآن الله با تاسو ووچی بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان الله لا اله الا هو الحي القيوم ذاك الفرعون الذي تخذ من الدنيا ودي امانه يعبدون الا ليقربونا الى الله غير ظن ان الله سوره الزمر داش پرونو صورت ته نه دي شپه صورتونه چرا روان دي سبا فاتر ياسين صفات سات سوره الزمر داش پر صورتونه دي او دا شپک صورتونه پلیو مضمون روانه په دې شپک صورتونه کې دا مساله چې مختار نشته چې الله تعالی اختیار وکړي چې تاسو کینو کول شي سبا کې دا غی نه نه په د طاقتو کې مالکان ندي څیدار ندي ماوین ندي اټا د کلاسو ورو ورو کې فلمت دونهم بیا په خاطر کې دا ور ته درې چلا الحمدلله لا اله الا هو له الملك اپاغه دلات لیا یاسین کی دلیل نفلی دا خبره جنیش د کلاسون کې بيد الله نه خوای او خبره سویلوه فطرنی و الیه ترجو اتغد مین دنیا لا اوب د چقاله اپلی ځان چیژ کړو صفات کې اجز د مخلوقات فرشته اجز جنات آجز انبیاء او اور ساتھ کے ترقی تش آجز میں دی افتلو بالمساعد طول پروں سی وطنوں تراشوی دی کے قرآن مخلوقات حالت ذکر کری تو اس بات دیو مسئلے لیکن پہل میں غیب کاف تھی ذکر کرو چی ادائی حالت بورا فنبی شر کے تصرف حالت تا انبیاء ذکر کرو اس صورت مریم کے او دا وای زکر کلو تواکه چې اوتلو به مسائل انبیای کی ذکر کلو دا انبیای اختلا داران کی پدې سورۃ ریکم پدې د ریکه دا مساله ذکر واه چې مختار دی الله وینه دی پدې سورۃ زمر کې خلاصه ما سب قرانی دیو جنتاو او څو هیټ بیا بیا ذکر کوي جره ټول سورته راغونډي یو جنتاو ذکر کوي فابد اللہ مخلصین الرح الدین احزا اللہ پرندگی کو خاص اللہ تکردن کے لا ببر رحمت کے بطبخت درمزل ذکر کی شخصم کے ذالکم اللہ ربکم لہول مونک دا دلائب کی تیر شور مدارست آس رب لا الہ الا ہو نشتہ آجت روا پیز دینا درمزل ذکر کی پیغمبر تعمر کی تین دسم کے قل انی امیر ان آبود الله مخلص اللہ ما تولی شیدی خاص اللہ رمضت کو یو اللہ رمضت کا ما تولی شیدی قل انی امیر انی آبود اللہ مخلص اللہ خاص اللہ رمضت کو سرورن زل بیاد کر یو کم رسم کے الحمدللہ بل اجر العالمون دعاک الحمد لله شکر ده صفوی صالحو الحمدلله دارې دی بیارت کئ قوم شکین باندې چا تاسو چیر امدت کئ الہنک اشفات ذرری دا درگاونو ذمہ دار دي د خلکو له ماغال دلته کې ای بازي مغصیه د گاونو نه راسی ای بازه درگاونو نه دوا راسی بیا ذکر کړي درسه له سن کې الله شفاعت جميعا اختيار الاخلاصوالي الله تعالی لهو ملک سماوات بیاور اولاد دعاو ته پېښ کړم اللهم مفاتيح السماوات والاء الله ته پیدا كون کې د مخلوقات الله ته پیدا کې مخلوقات او ان الله خالق كل شيء وهو على كل شيء الله بلکم کے ادارشی ادارشی ذمہ دار دایې کی صورت کې دلایر صبا ذکر کړي خپل نو کی صورتونه کینو دلائم صبا ذکر کړي یو عبد الله خپل ذکر کړي فرد شذ دایې دی صورت کې لموشکین اور غدرین جړ یو دا چې دای سال کړي مفرا صحیح دا کوي دا چې دای مختار صورت صبا کی دریم دا چې نو لا څنګه دې ذمہ دار نې دي ته مو خوارتا پيشرو کې پېښ دي من چې دایره مونږ نشو نو دای وي خوارته یوه د خاص مریض دی نو چې خوارته دای وي دا غوا خاص بندره نو خوارته به مونږ خاصی مسجد اخره کې دیالو نه دې ذمہ دار یې نه ګل سوال نکې كون د نظر نیازه تا کوم رمضان ته جده خ라이ته پليشکي دا شوباه دګه ذکر کوي در مهات کې والذين تخذو من دنيا ولیا عادت سان کويو بيد الله نه جده او يدي ما نه بدون الا يقربونه الى الله عز والف من بندګي کو دي زي مگر دې لپاره الله تعالی درجه مون ذکر دمو ور افلا ده مونږه کمزوري مفسر ټول معنا کوي معنا بو دوحال ال الها الا يقربونا الى الله ويفاولنا عنده من فرات النزيك اي فرات واي دانه خاص بنده د الفاظ دي دا خاص بنده ابن كثير ابن جرید دانه نور مفسری دې نغرات النزيكې نغرات واي چه دا مطاعتا او خو اقل مورید او آده دا شبا درم ادا دا دری د در شرک یو دا چې منگل آسای درم زمدار دی درم منگا اللہ تنید دی کی پیشم کی مشکینم درست دیوار ہوگی تعریض دی کتاب مخیقی را دیگل دی کتاب د اللہ نا دی چه غالب حکمت والا ہے منگ را دیگو تا کتاب چه حق سر جنشی حق سر یو والا حاجت را وګنلی نو فریاد کا الله تا بندگی کو دا الله اخاس ک الله له گردن بغیر ځلان بل جده فریادونه کې خبردار الله را دین خالص سره گردن کې غدول خاص الله دی پکار دیرشې صدای کې بهترین کتابونه چې لري کې شو د توحید هغه مشهور لانی چې د مکه قاضی د احلان شیطان دا غد رسالین دے فوائد السنیات دا غیر ادلی کلو دے ہندوستان عالم سیانت الانسان ان وسط دہلان چے بیندیر کتاب دے آددے قابل لے چے سرے یاد کی محمد بشیر سے سوانی مولانا عبدالحالین دے دہلان موریدو نو دے پلار اصر روکے نو آغا اندت رایا دے بازو کی کلکل اوسیلہ دے کر کئی کرے چے مولانا بشیر سره مناظروں پر نو مولانا عبدالحی شیکاستمان هنه تپوست یوته چې تاسو رقم کتابو ناغو تا دیما کمیټی نه د شاګرد او کتابو خور چې ما سره اثر الملکی در رد علی الصدقی ما خرراو نصاری الملکی ورو کتاب د لېر بهتار اډه با نجیب <تصفيق> لاول کې چاپ کوه کومه ته ډېره تعریف تو کا سټول وکړه لکه کتاب ډېر مختصر دفاع ته ما تفصالت وړاندې نشم او ما دغه تقیق شروع کړم ما یې سپېړي کم وسارینې ما د فرصت نو لې چاپ نه کړو او کتاب ډېر لا ناراضی کتاب نه وسارنی کی د亚太 کې سره کې الانسان انوسو د دهلان دارنګي يوسف بن نباني مصر کې پدارل کرن کې کی وړانداني يو غذا په کتاب منځه القصائد بن نباني یا دا شیوه راټول کوفيات بېمانه راوي دي داوي کتاب د دا محمودا دوسی بغدادي صاحب درو الحماني اگر ذکر له غایت و لماني فرد له نباني اگر د دې لکه دې ابو لیکو لیکن اووس کې مصر کې د ذمہ داريانو سمته او ته کیم باع شان اب دې راته دې نه چا په شو نو مصنف په کتاب نشته سره کولی شیخ محمد نصیب چاغ وزیر تاجر د سعودي هغه د کتاب شایع کړ الدین خالص غایت رمانی سیانۃ الانسان او اثار ابن منکی دا په دې فن کې څنګه کتاب دی واړو کتاب ملي زمونږه تعارف نو ما په خاصه نو ما خرکل اور کولې سنتی کتاب الویدائی وننح یا انحا لما حمد ابن وضاہ ما پا غیر فخواد تقریب دونی کلو اب امیشاب کلو اقیمت ما دا گئی ایشو یو روپای صلو رانی بعد اممہ مستقسم یو روپای صلو رانی او سی لیرشو کہ میں اخر گداو بودی آغم خلاس شده سوژی جو زمانہ کی شیخ نصیف دو علی دیس ردالعور جی کری چیز خبرشین عالم کتاب د ابتدا او نه او ماشه یې کړل د مال کیو نو سره لري ما دې شنو سین نو سلی کړی څنګه دا به خو نه خبرې دا ماشه او چې ما تلګ دې فن نه پوهی فن باندې نه پېدنه دا په سواله ملنګان هغه موږ مليانې خداوند الله دین خارسته ما کسان چی ویلو بدال منعاملتو دائمون مغردی رپارا چلی دیکن اللہ تب در جا من خواتی دیکی اگر داوئی من دا مطلب ندے من دا مطلب ندے کہ بابا رامدر سوئے نظمان دا سوال خواتا پیش کر اور تے پخواہل کا پیش راو سئے سوئے پیش راو سئے اللہ پیش راو گئی دا اتر بیندار خلاف کئی اللہ توفیق نور کئی آج آتا جلوئی داو جنگے منکر قادم انکر فاردہ بیمانہ دې دې دې دغه ما سره پېشتي دا ایتها ته وې دا مشرک د بېمانه کوي دوی بابا ما د پاره سوال کوي په ټول صدينه سره باندې او ول ورځ کې غیراده کوي الله چې لې چې نهات چې کوې د دعا شنو یو جواب سبحانه طاج الله ننې چې نهات چې تمات سرني وکړي پېښو نو دعا شې او جن دے اچھے موجودی یاو پیشکول نیچے دے ماتا پاک دے اللہ اللہ اکی عوضت ہو او دلیل اقری پرے ناکہ سورتون کی, کی دلائل اقری نو سا فاتھ ساتھ کے نو دے کہ دلائل اقری شروکا اور در شبے درہم شاہ پیشکا چاہ مجھے کوئی بھنگا پیشکا ہی پیشکلی اللہ اسمانوی اونکہ او آرہی اسٹا پردے باندے کور دپا فکر آوڑی او اړېرو څخه باندې زمانہ مې د مسخر هغه الله چې زمانہ اړېداري نه زمانہ ایدا بدبخته اکار کې له ګورې نه خپل مې مخلوقات هیڅ مخه کې تشو د نړۍ کې تصویر دغه عاقبت زمانہ دی توله اندي دې په خبردار الله غالب دې ابو فن کې دې غالب دې نشینې دا داغو او ګنا دي کړې دې توبه وکړه غفار دې ذم دلین پیدایته تاغلا جنسیونه تاجمن اړین ګور دن دی نه جوړا داچا اوګه او ری وانزلکم اب پیدایته تاغلا دنګورونه اتر تسما انزل مانی خلاقہ وانزلن الحديد مانا خلاقہ پیدانه کړو تاغلا دنګورونه اتر تسما سوتانان کیتی شو پیدای ک یالله پیدایش پس پیدایشن پته رو درو یو تیارو در خیتے، درم تیارو دمور در درم تیارو در پریوان، پردہ کی د دبچی دا پاسا پریوان دی او پریوان دا پاسا دمور رحم، آلانے دا پاسا خیتہ، اور سو کوئی نا یو دا پلار شاہ، اور درم دمور خیتہ، اور درم قبر، مطلعفی معنی کئی، دعور تو من اب طالب اللہ محلی سین مولوی سن او الدین ذالک اللہ ربکوم لا اللہ بندگی تو ذی فطنم علی الله ہے لہ الملک رزق یادہ لا الہ الا هو او ہے لکہ حجرت کو والا بے دانانہ نکم دا والا شوی بچی کنه چاته باکری درد جانا دے خود قبل در کے روان شی و درون گرزے دا چا کوم راکری که کووله کینو الله به پوهه تاسو نه انو پر څنګه یې بنیا نورو کور دې مسده ان تشکورو کتا زہ مسرهونه نه لا نو پر څنګه یې تشکولو را تاول را انو بو بو پرته کی بوجه دونکو په بوجه بچا کته دا یا دا برابر گردنی مولا نا لا بلا گردنیستا دانہ جغه وک نو اگله به څه یا رسپر عملو رکی بل غلط بیان اتاالا بس ازا لبات عملائی بل غلط بس اصلا انا امتے اللہ اطاق اپسیر تاؤنی کوئی کی توایشبہ دیتی کوئی اللہ کوئی تسی نوی اس حالت تے انسان زکر کی پشان نسل کی انسل دے لکہ جی او جدی مشابہت تے پدہ پرش ہو دے نسل کی انسل کے دلائی بیا حالت تے انسانو کلہ رزقین سانت تکی چه کوی موتا اورو دې موتا بدریا ته وقفار الله ته چره کلہ چورتنده لوک شالي خپل ته نه میم سن صحت ټول تینو څنګه تشيري دېرکی اه حالت خرابله الله غيتا صفا ما اغ حالت ها کم حالت کساو اغل پيفر کتاب الله دې په وادي نه اوسې قران ما دار کې د وکمنې کې روغ مو ډېګي نو تا او خدای کتاب په دبدبات یې ورګي او هغه راته جرا باندېږي د پکو د حالت مې نو کې جرا باندېږي نو پېکو او حالت چې رب باندې الله و دیتا او شروع شي چې غړ دې الله و وجعنا شروع شي چې غړ دې الله و هڅه ما په هڅه ورګه ودا طواني بابا میرا بددته دانش این بحث بارے میں تھے بیا ہمارا مثالن کرتے ہیں اشوروں کی اگر اللہ کا نیت مثل نیت کی صفت کی مثل تو کے نو ہے وہ کی صفت کی تفصیل ہے بتا بھیج جس لا نہ نوایا فائدہ اخلاق طریق قبر کی قبر کی صفائی جبن چوائی چت جنا سال پیش کے یہی تو جوخنا ہے اور یہ کتابداری اورتے اللہ کا انا اللہ پاترہ پتشکے دردے ار وقتی خوائرہ مدد او لاری پدی مسئلے او ایدی کد او میت کئی دی جانت کاللہ او دے او آغا خلق کہ آغا کل اپ غیرہ مدد کئی کل اپ بل دار دوارہ برابر دی یہ او سرے دے که ار وقتی خوائرہ او پلی مسئلے اکلو کلار دی او دے اوغا بل ان کے غیرہ مدد کئی دوارہ برابر دی و برابر دی غلکه په شو په قران هغه څنګه چیر په ی دا برابر دی دې برابر 1501 کلمہ نو یا ای بندانو غوا چې موږ دردا مساله دیږي د نړۍ دانه هغه څنګه چې خو په دنیا کې اغه جنت داله په بهینه صورت یې نوش کېږي وکمایې کیدا شدید صورت یې نوش له کسان چې نهل شدید صورت یې نام یا له کو شدید صورت کتاب المتشابه منان دا او آسانو فی دنیا منان او موږ دل نه پراغدا سمانه کما تلته دنی په دې نه ملک خدا تنگ نه سپای غدا لنګلی ځکه چې ټکی جوړی تا کې پرور کی الله اته خلقوتا صابرون ټکل په دې متي حضرت دوی صاحب جری صاحب جو ناراضی دوی هاجر باور کی کې او رسول ګیروسې د وطن راوځي او الله ته وای یا الله زما مسجد وطن وایو قط شبنی زما مسجد چې پېره لا براځانې نو ته مخاله وایو نو الله وای د زما د هغه نو که څنګه راوځو په دې نو چې جنا ته پوری نو دی الله دې جنت ته مخني ځې کا الله وای ما تر کې ابن آدم ورود کباله څخه څنګه خوړ کې بل بنو غاړم دې به الله تاج رحمت او صد ذی ذیات سے بنا تجلی اشقاء خلکه کا خدای نو الله بوي دې زمره جنت نزیګم بیا بل څه غاړینو نه غاړم نو اځي بوي کثمنه بوي دې الله به جنت نېږي دې صاحب تیر شي اگر جنت خوشالې نېږي ټول غلمان سوالو وژادږي چې الله ما د باست مخلقات کی رضے لوگو نے رے فرا کی جنت کی نو اللہ باوی ماغ ترکا ابن آدم سو رو گو کا بازی مصر جوازی کلی ندے بای جیسی نو اللہ باوی تمنی غارم ندے باوی دور امل غارم دور باغون غارم دور حور غارم نو اللہ باوی تمنی نور غارم ندے با نور نو اللہ باوی تمنی نداب غاری دراځي کي ختمه راه ماني ده ودونکې په ختم شي ما بس دوه کافي دي جوړي او ما لاوي دا دوران شو الله څنګه نور نه دتا ده هر انسان دا مو ملي جنت دي دین ځل توحید اور داوا پابود الله مغلی سن او دین دغه ور وعليكم الله و لا اله الا هو دین ځل قل اني امر ما تهلی شویږي رحمت الله تاسو الله له ګردن کې دا اړېږي چې ما ته تشم اوله مونږونو کنا او یېګم کنا پرمانیو کوم در کزم مسله بیان نکم ذکر فرمایا کلمہ یاد یاتم میرے کلمہ دا یادہ تر دی لوئے نوایا اللہ رمے کہ خاصون دل کر بند غرامت آج سات فغیب دلنان صدق خدا ما یہ ته یو لار امدت کی اوه تا ونین دیات سن انسان کی واچو قل دانو نا همانات کنده تشو زان تباشر اتبای کو کے څه دې د وګړي له یوه په ډول نه کوي هغه هیڅ او تہی دا توریه بابا لري دا صاحب بابا لري دا پلان یې بابا لري دا څوګړي ځمین تباکا خدین د تاسو د تاسو موړي د باندې په دا دا به چهره لا په دې سره بندیان ځما باندې نو یې ریږي نو یې ریږي بل حاجت پرام ځایي بل ګټه پریاژ وږي بل کاثم کړو ها که سان چې ځان یې ساتو د فرمان د الله فرکش دا غیرا کا او بېمانه نه ځان ساتل دې مو سیکنه کله کولي دې دا چې رپيان وي زراعه څنګه مرانو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 کالت اونو سزا ورکم عذاب ورکم نو تینے چخلاس ہو لے نا تین شکل تصوف تفیق عمرنا تینے چخلاس ہو لے نو دلو احسول لی چخلاس ریکی افا انتا تنکد من نو تبا احلاف کی من فی النار للا یو معنا دارا او احسول کی حکم گا نو اعانتا تنکدو حو تیخلاس ہو لے امن فی النار دارے تسیو افا انتا افا من او اندر انکار ادیمانا افا من حقاله کرمتل اضاب نتو تأصفاله آسو كو لگیدو پدبانده ما اضاب نتبع اصوص کی پدو اصوص نتاو آن اصوص كو لگید پدبانده جهنم افا انتا تم تدمنده نتن تن قذوخ لأصوص قول مطلب داره جو صره مشرقه او اغمرشق او جهنم تے بودن مکان که صاحب دارید ته حضرت متوال دیکھو سوله چی نجل سوله حضرت څنګه وا لیکن انا کسان کوره جناب نو دې جواب بالاخانی د پاسو د بالاخانی جوړی شه مدنیه ته جوړی شه یاره بالاخانی وای رواني بې دلا ني زون واره وله داوا دغه نادا خنا په کې الله رسول او له سخت مشور په دې کې دوا جوړي ترې با او دې میسي کې بیا تقدل الله کیا۔ دې لري الله وريده ورنوبه کدا دلی دخاسته لکه سورۃ یونس کې اول دلیل عامو اوبېر استهقات کړ وريده ورنوبه نو چې الله دې په لوکینه په موږ کې لاندې کېږي رواني بیا خپلنا په دې اوصل فصولونه رنګ پرې نه ګونه 32 ګونی الله اقو راوړی په دې د وسرکني رنګ نشي اواغه او وګروان کې مختلفه عنوانونه مختلف دي د رنګونه بیا اوشي حاجه ہی اوشي فناکي رنګ اوري یو بیا ویني د نړۍ زیا یهي تازه شي اوچات شي نيوین د نړۍ زیا د اوږدي الله او تامن ټोटे فصل دل تاقیدی که نفیدی اکر منزول را دلیل ذکر شر نو اس بیتر غیم آن اصو چی پرانجی اللہ چندت دو منو نتر دے مسئلے اسلام منن چی دے مسئلے تی سینہ اللہ پرانستان چیو اللہ حاجت روالی بلکتی شیر نو دے رئی پرانان بانی در اب پر کتاب نور قرآن آن اصو چی پرانان و سینہ دے مسئلے تا پرانستان دے بھئی پرانانی در محلاتات تے دپارا تور اللہ تے کتاب جذرے تور دے دفرای کتاب تا نکی آس یہ تے محلاتات تے اغطور اول رو را لاللہ تے کتاب مظاہدی پا گمرائے سا جنرے کے اللہ بیان احسن الحدیث اللہ راولے گو بیان دا حقل متابط کتاب دے کمشابی دی مزامین دے یو بل سره یو سرت بل سره متشابهن امرندی مسانین مقرر رپیی ددن بدن دا خلق چرییی در اپنا کل چ قران د سچی مزدئی زو بدن کورو چییی او دونی کی پیر راشی مبهنمیشی بدن د دئی اغموی دئی تعالی کتاب اول پیر راشی بیا اینا بیا اینا بحث کی ا ما سلام وئی داینده تعالی له هغه په دې سره چې ته چردایسی چې څو گمراه کیږي له الله دني درات د کتاب اثر نو کثیر زیاتې ذکر کیږي چرته په رزق د مؤمنانو تاریخ کولې پدې پټیکل دای د خپل حکم واوري ذکر اسکار کوي نو دای په خشیت راځي داینه ویلې چې په دې جوش اکی انما ذلك منال الشیطان دا چاڅو چوین دا ری شیطان ولوږي خو خدای چې ذکر اذکار کیږي په دغه باندې خچه تر اخی دا نیوی لري چې په د باندې د جوش اخی لکه بعد خلک ځکی جوړه دا بلل بلل هغه غوښه جوړه راړي په لنچر لري نځوبه زیارت کول چې مدرسې به چټی شو نځوبه د دې دراتنه خپلنځه طالبان زمما مرګري نځوبه عالم مثال دغه خپلنځه وا جامع مليا ناشنا کتابونو نو ما به زیارت په جونی الټه مطالعه کوله ما جګر بزتن شم نو په یو پیر او خوا سره خبرې وکړم دغه بالا نړیری جان نړیری به مراقبه اوشن هنه هنه هنه نماه افرطه اتداسه كهسه دیه دا خوشی بیل علم ده دا زمانه احتیار کنه ده نماه ارطه امه پسابه او کنه دا زمانه دا جور کنه ده اوه پختم آره دیمونه که اقا دیوه سرهو دا خوک مکو اوه نه دا ترالی دره شه یا طالبو لعوالی بورتا مونگه توقیم ما تایه تره چرته ما دیگره ما یرا اقا پلانی پیسه خدم استاثوه دا داکه او که استاث ادا کار که نسچه لیو تو ما نا درد اقا زنمان ما زمان آغان منی ما چه استاثوه ما انا سه بولا انا سه تاکه ما زپا گلا موند اقا دا دا لعوالی ویه اقا ایا تا فرمر سب ته که وی دی کو وانه ته بوزه نو نو انا بې نی سړې بنيږي یوه دی بل دی ما تا جی باندې یره بوته دیگه نه کی دی بیا دی وای ما هر دی و څنګه داد د بیل بیل هي دی ته و دې نه کیتا به وره آیا ما پهو انا ته بوله ما بوته بلای چې ذرالم ما را وچی دی ما تاسو خبر یو کې چې داس خلاف د سمت او اودار صحابو باندې نه ټول خبر یو کې ورګم یو لږ منټه مور خبرت نه شو نو شیخان په جذبرانه زه ته ګول کې وایم کنه دا پرځنی کی داس زور ته وګندې داسې ګور ما له بسراله مردین ځنه د تخنیس په ګور کولین غوښنه کې خطر فن یو کول یو قوارد که. ما صرف سبق وی. نزو قوارد که لهم باغو. ما تایوی خدا یکی راله. سپیمی ساته لیه بیر رشت آئیه. لکشه اشتی دا ما باغ که هم. او استای کچه هوای. او مازیگر با دو باغ تا استار بکو نمیسا. استای بو تو منجا سو و پاچ تارا کچه هوای. ما قابل تایویش. او سو لازی تو و مېرمن دیو کایو هری چر مولانا اره زمو هغه ته نو راځه تا کینځه غږ نه کې د څیر دیږي غږ نه کې په پیر مراقبہ شه پر مودیدانو جبرا نه ده پاتې په چاجه د غوونه نه لګیلو لهږي ورنی مراقبه ته ګیله غلط نو څه دې ګوډی یو لاله کاله غوتول دی بل لاله کاله غوتول دی زه خپل ماته چې څنګه دا نزارې میرو څه دا ما ښاټه په دې ټول پیر طوراته نو چې دوی یو پیر کولی شي نا راکېنا زمرا ماته کې په وای چې دا رسو کرا څه دا نه دا داسي تمام خبرې نو کولی کړینو څه دې نو زه را پاتم مې لا بشو یو ذرا پاسم ذا مسکل، ذا ما پاسه ره. اولا خسنه خبر شکون، ما ته اولا کسا شربتشو تل بسکل ره، ایچو غازی فرطول ره، مرادا تا سکر کارو که، اولی بد کارو، لیکی په جذبا که نو پایدو، اولا که بستان دلو او کانا. تاروی کل بردیو جوا، دیدی زمانا که بازان جذبارا ولی تبا، که دا جذبا کره، دا پینان جذبا کره نور آغا چلنا را جی آئیو سوری سچانو شلوکا اینو منم این حضرت عمر نیچه ننس شلوکم این حضرت کرو اولی دار عمر کارو منگو بایو اس نیتے دار قرآن نخلاف کنگو ابن کثیر دید کې کلی کلی تیزا جذبات کالی شیطان آگا نپا آلو الله را جی اللہ راولی گو کتاب مشابه مضمون دو یو بلسرا مکررات دی فرمانی لاغل سوچی ارگی دا اللہ نا سامنی ابدان یر اپراشی اپ اینرمی شی بدنگ دی ازرانی دی مننگ دی کتاب تا الہ ذکر اللہ منو لا ادائیت تا اللہ را لاغی تجای جا پاکر روائی شی آسو چی گمرای شی اغلاوانی دل آد اپا من یت تکی آسو چی زان بچین پا مقصرا او سلو تک نیر کامات کے دیتا دے کنا آسو چی ناپ لی او بولی شی ظالمان پاوسکائی ایا چې دا مطلب دا دی چې دا قدر کسې له گزار ورکه مخ بچی نو ثلاثه هیڅ لاسې چاله چې تکلیف یا گزار ورکه نو ارشه مزه شي نسي په شو کې نو پدا شي مخ بچی سره کې نو نظام خلق بچی دا سوزانه مخ بچی ادم چې مخ نه شي جو معل الدارہ کا مانع الدارہ سلک مخ بچ کئی جائے عذابنا نداب بئی معنی مخ مخ کے کئی جو معل الدارہ کا مانع الدارہ آسو چه بدن بچ کئی تار وصل اللہ مخصر پر عذاب سمانا زان مخ کئی ان مخ لعذاب کوری خواری طعمت کئی تو چار دائیچہ تو, تو زان جائے عذاب toes وطور موقع زان بلک بچ کئی عذاب تا آج زان بچی باغستون د ادب پټان مت کې یت تقی من څیر عذاب ویه به دی زان عذاب اصلي پمات برمپان دیږي عذاب ته کنه کې د پټان نار اچاره چې زان یې بچلا دا متبدل مشریق دی کې مړه عذاب راکا او به دي چې مشکان تا زګیا چې کو دغه ویلو په قانونونو دا ازا امیتی نو پوئی دو نو سکول اللہ غیتا ذلت فجون دنیا کے اغاقات چپو مکیرہ غلیو او دا باکھلت نو ادھے کاش ادھے پوئی دے ابیان کنون خلق الواپ ادھے قرآن کے ہر کس مدلیل مصل دا دلائل مورتا ذکر کرو چونکو انا طول محتاج دی طول دی دلائل قائم دی خانقا اپن راق لی قرآن فصاف جبا راولی جو من قر� نلګوغ جان نه دي چې تا له دجینو جان نه دي څلکه په وېشي یو چې نو د پیلو لا نه چره لایې پران په شاه رجان نه کوګ نلګران سمقام ځان به کېده موناینه اوبې نه الله مثال دغه تن دیو سری چې دي کې 20000 مخالف مخالف څنګه څنګه فردي یا یو چې کومه کې راځو نو دا یو څه څنګه بار کې ټوله شي افاده هیڅ څه نه کوي دا چې بار کې نو خپل څه اولاد شي د پیښه اولاد پې کې راځي شو ترانه دا اولاد پې کې د تاس غاره ته بار کې ټوله شي دا هر د ټوله مخالف او مخالف میاغان آر یو په بار کې او یو الى خراث مولتی یو الى دانوئی چه رازا داکار بل زمانی کول کی اولتنا طولوڑی دادا مندکو میں آده، داد اطوامی میں آده اولتنا طولوڑی بیانی اللہ اعصاد دیوتاً چیدکے صدارانوی مقالب امنو دار پر ٹولے چاہیے اولکا ازی کتا کن بلو ازی کتا کن ٹولو کتا کڑے دی اولو کپرای کتا دا کلپ یومیا سو دے کلپی بل سو کله یو بار ته دې کله دیو ان غره ته دې کله یو پدیا غوړل کله بل پدیا غوړل راځي جنین سلامون خالص دی او تان دې او تان غلان دې ما غوي بچیږي اغالو غوړل مرکه یم واحد مثال ده شه کې دارشن پر دې د میګانو خرګ نه بابا غان په دې خر د حقیقت پر موحد ہے دے اللہ غلام دے میں اللہ سے اچھی بچی ہے برابر زی دوہ پسی پھو دے حالت برابر دے ناں ایت لسنے دے اللہ سہی سو مثال ہوے ہاں سہی مثال سری غلام نے ناخو لے جانو عقلی تہ پوچھ کی اتے جن ہوتاں دے داں گی مشک موحد ان مے کمایتون یقینا تمارج علی وانہم میتون دایبم نشی پیغمبر ورکلم دی هم بیا داز قیامت کې رب د رجایي کوي زه تا کوم راځم نو څنګه دالم دا چانه چې دغو وای پاله اړي دغه وې پخران کړه چرار دغه پخران په غراه دروږي شرکی کړو اده قران تدبیق وکړه چې زائد من دا کافر دو دخشتی دی والذی اوازر شراتی حقوق قرآن وصدق بی احال دالت <تصالح> تحسیقن <تصالح> قید قرآن خلم منی